Я тобі не казала, що у Сашка Русланчик гепатит підхопив? Ні. І як він? Ще лежить у відділенні. Ми з батьком вислали деякі гроші на лікування. Дашу від хвилювання кинуло в жар. Вона відчула, що остання надія починає зникати, як ранковий туман. При перших променях сонця. Значить, ви мені не зможете допомогти? Згаслим голосом запитала Даша. Я поговорю з батьком, поки він не надрався, як чіп, сказала мати. А потім тобі передзвоню. Під час нестерпного чекання дзвінка від матері, Даша згадала про людину яка могла б їй допомогти, якби вона не викинула тоді візитівку з номером мобільного. Колись їй Георгій Арсентійович, батько загиблого хлопця-наркомана, сказав, що якщо знадобиться допомога, то можна до нього звернутися. Він, мабуть, був людиною заможною. Але в той момент Даренка й уявити собі не могла, як буде колись потребувати матеріальної підтримки. Навіть працюючи медсестрою, вона мала поверхове уявлення про СНІД, про його підступність і жорстокість. Зараз, пізнавши в хосписі багато пацієнтів зі страшним діагнозом СНІД, вона на власні очі побачила різні його форми. Він наче огидний хробак, Точив одних хворих із середини, в інших виривався назовні у вигляді фолікулітів, запалення залоз, різних карбункулів, паралізував центральну нервову систему, таївся під прихованою формою пневмонії, провокуючи активність туберкульозу в легенях, уражав з середини шлунково-кишковий тракт. З'їдав на живій людині шкіру різними виразками. Не слизову поверхню рота і навіть статевих органів. Не обминав очі і позбавляв зору. Снід не гребував нічим. Він день за днем нагадував про свою присутність постійним болем, ані на хвилину не даючи забути про помилки людям, які десь спіткнулися. Тільки різниця була в одному. Хтось безтурботно марнував своє життя, а хтось припустився однієї невиправної помилки. Йому було байдуже. Снід не умів прощати. Дзвінок від матері, що прозвучав голосно в тихій кімнаті, змусив дівчину здригнутися. Мати сповістили, що завтра, прямо зранку, вона перешле її гроші. «Скільки можемо?» – сказала мати, не назвавши суму. «Спасибі, мамо!» – вичавила з себе Даша крізь сльози. Повертаючись із поштового відділення, Даша відразу ж зайшла в аптеку і залишила там усі гроші, що отримала від матері. Вона вирішила пройтися пішки, подихати свіжим повітрям і трохи відволіктися від невеселих думок про те, що грошей усе одно не вистачило на повний курс лікування. Була середина лютого, але від і недавній рясний дощ змили весь сніг, а теплий вітер і яскраве сонце висушили асфальт. Здавалося, що весна вже зовсім близько. І навіть глибоке небо було синє, прозоре, без жодної хмаринки, яким буває тільки навесні. Невгамовні горобці весело стрибали біля хлібного кіоска, збираючи крихти та сварячись через шматочок хліба, кинутого їм жалісловою «старенькою». Даринка повернула за будівлі єврейської синагоги з сірою цегли і закругленими вгорі вікнами. І раптом почула чийсь голос. «Даша!» Вона обернулася, до неї бігла святка. Це та сама коротка стрижка, модний одяг, посмішка на весь рот. «А я дивлюся, ти чи не ти?» – захекавшись, сказала святка. Начебто ти, але ти якось змінилася. А ти ні, все така ж, мовила Даша. Яка? Модна вся, весела. Для печалі і смутку я не залишаю в собі місця, засміялася Святка. Життя прекрасне, ось я йому й радію. Це добре, Даринка посміхнулася, але. Посмішка вийшла якоюсь натягнутою і сумною. «Ну, розповідай, де ти, як ти?» «Як я? Нормально. Винаймаю квартиру, працюю». «Де? У хосписі». «У хосписі?» Святка округлила від подиву свої очі з густо нафарбованими віями. І її брови підстрибнули вгору. «Ти що? Та там же ж можна підхопити будь-яку заразу!» «Ой, пробач, я, напевно, щось не те бокнула». «Можна підхопити, але ж люди працюють, і я теж». «Я б не змогла, чесне слово». «Ну, а ти як?» «З Веніаміном?» «Ідея зробити з одруженого чоловіка-холостяка здалася мені не зовсім вдалою», – Свідка посміхнулася. «Тоді я передумала і ухвалила протилежне рішення». «Яке ж?» «Я подумала, що з холостяка зробити одруженого набагато простіше. І уяви собі зручніше», – засміялася Свідка. «Ось, готуємося до весілля». «Вітаю! Сподіваюся, вибір вдалий?» ну, «Поживемо, побачимо!» «А ти як? Не вийшла заміж?» – запитала Свідка і безглуздо закліпала очима, зам'ялася, відчуваючи незручність за свої питання. «Ти хочеш запитати, чи виходять заміж і одружуються хворі на снід?» Даша гордо підняла підборіддя вгору. Я відповім. Так. Ця хвороба вражає їхнє тіло, але не душу. А душа залишається незмінною. Вона, як і у усіх здорових тілом, уміє сподіватися, любити і хоче бути коханою. Все, як у всіх не рахуючи підступної хвороби, перед якою люди так часто виявляються безсилі й беззахисні. Ти питаєш, чи не вийшла я заміж? Ні. Поки що ні. Дай то Боже, сказала Свідка і хотіла була попрощатись, але побачила хлопця, який біг до них. Даринка відразу впізнала в ньому льошку. Колись, «Її Льошку». «Ти все-таки його загарбала?» – з легкою іронією в голосі запитала Даша, ревнуючи. «А ти не брехала, що з ним не спала?» – святка нахабнувато посміхнулася. «Я наполягала на тому, щоб він здав аналізи на снід». Ти завжди вирізнялася передбачливістю, сказала Даренка і додала. І нахабством теж. Святику, ну де ти вже зачепилася? Олексій підбіг до святи, спочатку не звернувши уваги на її співрозмовницю. Даринка зустрілася з ним поглядом. В очах Олексія був подив, змішаний з почуттям провини. У цей момент він виглядав дурним і жалюгідним. Здрастуй, вичевив він із себе і відвів очі вбік. Потім підняв їх і подивився на Дашу з якимсь жалем.